Богдан Жолдак Антиклімакс. Видавництво «Факт». Київ. 2001 рік. Читає Андрій Вільколек. Книжка Богдана Жолдека складається з невеличких оповідань – смішних і сумних, ліричних і гротескних – різноманітних, як саме життя. А вони розкривають найширше коло тем і написані тією унікальною мовою, яка властива лише прозі А Він будує мовне середовище своїх оповідань, свідомо приймаючи настанову на мовну імпровізаційність, залежно від конкретних ситуацій на мовних, асонансах і дисонансах. Клімакси бувають різні, особливо в Україні. З ними борються всі чесні люди. І голос Богдана Жолдика, який має цілющі властивості, нарешті прислужився цій великій справі. Звісна річ, зараз можна купити Віагру і вмить подолати біду. Але цей засіб дуже не дешевий, а головне – одноразовий. Книжку ж «Антиклімакс» можна перечитувати вічно і придати дітям та правникам, і всім, хто має проблеми. Сказано, бо «Надія помирає останньою», а тепер завдяки цій книжці не помре ніколи. І настане злагода і суцільний оргазм. Саме в цьому і полягає завдання високої літератури. Отже, клімаксів багато, а «Антиклімакс» – один – Уперед, любий читачу, Замість Прідісловія. Вовше то давно собирався написати об жовдакові, бо б йому вже вроді багато написано, но тільки настоящої його сущності, і що ніхто ще поки не поняв. А я поняв, тому що я в нього. Глибоко-глибоко вчитувався, аж страниця в його книжках подірявилися. Понравився в першу очередь, навіть на язик, хоча язик у жовдака дуже важна складова його творчества. Понравились теми, які він ізбирає для отображення в своїх книгах і розказах. Теми дуже й дуже актуальні. Полове і сексуальне виховання трудящихся, а також приключення різних людей, котрі вроді не довжні були пережити в житті зовсім ніяких приключень. А вони їх переживають дуже даже сильно і, що саме странне, виходять з тих приключень успішними переможцями. А крім всього прочого, Богдан Жолдак – лічність дуже плодотворна і положительна. Можна було б даже сказати – позитивна. Тільки ж так ніхто не говорить. І діло навіть не в тому, скільки він написав. А написав він дуже даже немало. Діло в іншому. Наприклад, напише якийсь молодий аспірант, дослідник об обжолдокові своє дослідження і, дивись, оказується професором в іностранному заграничному учебному закладі. Як це, к примеру, случилося з Тарасом Кознарським, який проживає тепер у городі Торонті і там преподає у місному університеті. А вже, якщо посвятить Богдан Жолдак своє Собственне произведення якомусь побратимові письменникові То той письменник через някоторе врем'я Стає левуреатом якоїсь високої награди Іноді навіть Шевченковські премії Бо і таке случається І в будущому Богданові Жолдакові Произведення теж нестимуть таку саму положительну нагрузку, бо він описує нашу сучасність, у якій ми всі живемо, і тому Богданове Жолдокове творчество для слідуючих поколінь не стане історичним документальним подтвердженням нашого з вами существування. І вони, послідуючі покоління, на примірі цих книг і розказів, убедяться в тому, що ми з вами жили напрасно,